Ma, negoziaketak izan dira labadoren zehendarekin, eh, ezkezeko zehendarekin. Baldintza batzu eh, eman zinituzten, eh, zoek negoziatzeko tenorean, ez zirenak eh, onachtuak izan, hori artean eh, Euskarari loturiko diru laguntzak, elkagoko postua eta finantza asoan postu bat. Aipatzen zinuten, aipatzen aldaukuzu negoziaketak hori nola joan den, eta zendako ez den posibile izan? Bai, hausian, bai baldintzak eran dutu eta eta etabastertudie uh, ola argiki bastertudie ta oartunique uh, en fait déjà hostialine rapport il y a eu kendia gu hostialegayan mais n'a déjà orduan Oartu nuk ezela negoziak eta ikazien ezela nahi bat guetako zerbaiten egitia. Eta bora, bon, iziatu diago eta bon, ez da posibeo gano eta... Ez dute onartu, egan haidu gai horietan, eskoararen gaian, elkargoaren gaian ahanguratzekoa bada, labado zer jendak irabazten bado? Izaten alda, bai, erri alkargoa ekin bai, bai, urste diat, problema izaten da, bena bon... Jokubat egin, egin die, enetako alderdiko jokubat. Eta mauletaren tako horrek orkorki mena bai uh, alderdi jokubat baizik eta enetako, bon, uh, huts badaen politikoki mena, bon, uh, egin uh, egin die. Ba baldintzak uh, enterrezgarri zien, uste diat, uh, me bon, uh, bastertu di, horro, mm. hen bon, haiti da, eta enetako guai, Oletarek be bon, olako zegenda batekin dida bat bad. E, e, ikusten die e, ziela nahi e, biltze bat eta baztertzen die bai egi alkargua orduuen bon, e, ailtarun bat dela zerrenda horientan. Kanpotik e, ikusita egia da ezartzen duzularik e, baldintzetan edo balore oinizzkoetan euskara eta elkargoa... Eztia pentsatzenal, beharada, Michele Txevestekin elkartzenaltzien ez dela. Gai horien inguruan bederen? Bai, bai, bai. Pusible zen, eta... Arremantzumaite izan izan dira. mena hor maragurria zen... Uh, Michele Txevest jauna... Bon, uh, bada, amabi urte hor dira, eta guai, bai... Bon. Manatzeko, fe egiteko manea ez da, bat ere... Gue ez da, ez da untsa, uh, informazioa, ez dugu informazioaik, uh, bea badua, geho uh, eta gehiago, eta gue maragurria zen bai, zentako ez zerbaitan egitia bere zerrenda mena ez Michelekin. Mm -hmm. Eta proposamen hoi uh, izan da, uh, Michelean bere uh, aitagai batek proposatu du, eta bon, baztertu die azkenean, mena Voilà, basen posibilitatebat, bon posibilitatebatena. Ehek proposa tusien ebayen euh, e e, artine euh, basen dudab michel ekine ala s eta bon. Askenean euh, bon voilà. Ebe euh, michel ekine batut simena es da posible euh, oy euh, mauletar ek boskatudi ebayen lehen tsulian. bon euh, Kuntietan ez dauntza, mena, jentekine ez, ez da dauntza, ohai, eta... Voilà. Eta, yes. bon, amabi urte izan da, olako ekipa batekin, eta ohai berbada kambiamen bat uh, heltzen da, eta uh, goezerendaen itzua kambiatu da, eta uste dit, mauletarrak esinezten diela, ohai posibile dela zerbait uh, egiteagoekin. Mm. Autotok balin basiste errikoetxean, ZHmanen duzue diru konduetan ajangura bat baduzuela alde jotatik Eiko eh, eh, etxea nola kudeatu izan den orai irte ze irakorketa egiten duzue diru aldetik. Bon. ezaguttzen dugu deja ez da ez da terrible eta eh. nik euh, voilà, gerazi dut xireun euh, uh, baiit mena bada parte bat gordeik eh. eta gertzuko da... Euh, Ondoko urtin, hafen, bi milata imetzuko kuntiekin deja agertuko tiktik, euh, problema zumbait, eta berriz, eraiten dut, bai bada sem a adibidez, eta hor ez dut aipatzen hotel eta hostatia, hoai pribatiek joxidute euh, normalean yoshi dute euh, fond de comerz, hor hortik uh, hor tik kampo nahi dut bada sem agerria, Uh, animaleko uh, bastisaikin eta lurrekin mena hor uh, uh, ez estugu uh, informazioek bate. eta bada urte bat galtza uh, urte bat bai uh, galtatzen uh, duda la uh, informazio sumait estute no eta ez da legalki ez da posible olaigitur eta bada arrisku handi bat maule erria intako aldiz mm -hmm. orduan bai hori uh, Lehen ahoi, izigarri uh, importanta da maulentako, eta uh, berdu odit bat egin, argunt, bai uh, maule, fe, maule eriko kuntietan, bai zen magerian. Kontabilitatean mailan, da lehen darsuna. Mm -hmm. On, bigarren itzuli hori, urrunda uh, lehenbiziko itzulitik, artean uh, krisia, osasun krisia bat uh, uh, pasatu da, krisia ekonomikoa ere uh, eldu da. Alde horretaik, Maulen ze uh, ondorio izanen duet, azuek errikoetxean bali mazizten, nola lagunduko dituzue, badakigu, ba la enpresakipiak, badirela, oztatuak, xaltokiak, hori guziak, unkituak izanen dira, etxetik zerbait egiten alda, zure ustez? Nik horrokorki atzamaiten dit, uh, eta ikusi dugu, uh, Mailan ere bai, zela ebai, zentralizazioen uh, uh, problema horrokorki. Uh, ta posible oro uh, jarriikizia oro manatzia uh, puntu batetik uh, leku batetik baizik eta uste te dute e bai be bai uh, eskoaldetan it bai herrietan badela elkartasuna bada uh, posibilitate bat uh, e bai uh, zerbaiten egiteko eta plantatzeko gue hartin eta olako pro en... Uh, problemen um, gaintitzeko, eta uh, bon, behar da, xare bat ez gira, mena, uh, behar da, autonomia bo, eta uste dut, hoi, emportanta uh, dela, nik ola ikusten dut, eta bai, maulo eta sibeun eta horrekorki errialkargoan, eh, uste dut, uh, badela posi, posibilitate bat, Egunko gaitzen uh, Obetzeko, mm. uste dut. Zer dira diru laguntzak uh, beharrik daizke enpresa txipien zat, txaltokitipi orientzat? Beste atera biderik ere bada horien laguntzeko? Izaten alda, mena adibidez. Bon, uh, adibidez, uh, simple bat hori oh, statietan eta bom, posibile da ebai uh, malguago isa, izati adibidez uh, ahau zunbaitekin zumbait, uh, eta ikusten badugu leku batetan e, ez be estugu la heinbechte arishki ke be Santa Coes eh choupleago e, e, isatia e, le l'idea e, araberas comprende ced que erretenudan na inditerana a aldu gebai la guntu e, arawekin ebai apal apal tsesa divides arawe Bururatzeko, baina telke garai, riko eh, etxerat eltzen baziste, hau zapezgorat ahri Zoin proiektu ere nahi zinuke, bada zerbait simbolikoa, uh, elduden mandatuan, egin nahi zinukena, zinuketena, zo taldearekin? Nik horrek oh, orki, bon. ikusetet dialaguti diala uh, est, uh, estudio bat, dosier bat, nun bazen zen, ikusetan gin, ginizun, uh, ondoko hamar urtetan, Uh, 2008a amekan jenten uh, ebensi beguan adibidez uh, populazioa uh, euneko berrogei tabia uh, hiutan ogei urte beno abo uh, basatekila Orden, uh, ne enetako, eh, lehen tartsuna da uh, gwe gazteria uh, Berdugu lan egin, jortan Iakarri gari isaiteko eta uh, bai bai bai ekonomian gündian, bai komerzioetan, uh, bai hur kalitateetan, bai uh, elikadua hun batetan, uh, hori da, enetako lehen taxuna, uh, gazteriaan etxekitzeko heben, untsa bize eta untsa lan egiteko heben. Zinez bukatzeko eta borobiltzeko, elgahizketa hau. Bego da, azken nitz bat, eh, boskazale, hitzen eta irugagen zehendaz izte, bat duzue beranta, eh, luila gainean, irabaztea bazaila izanen da, baina irabazteko ze mesu naizinukete mauleko boskazale pasaraz izendako zuen alde behar da bai, Dinamika baikor batean gira, gasté beikia a e ebay gaitashunak baditugu bai la boire la boire bai kontabilitatean aipatut dut. euh l'année tane bai la technique lai badugu goserendan culturel social harloan chu et haile stum bait baditugu e osagarrian mailané voilà naidu de lanegin ondoko hamahar ala ogai uxtentako eta naidu bilanegin uh, gasté ja entako presgia ordina uh, boska sasi tranquille uh, gueto guetako ezgira urun bate eta um, bona uste ditute uh, posibilidadela ia bastia eta gentek geuta gehubo sinesten die e dela guetako e ederki beñatelke garai milesker suntsa